а поезії були, усупереч тому читали їх чи ні. Вірші приходили самі, немов дощі або вітри, зручно вмощувалися в записнику чи ноутбуці, проростали диким виноградом та пурхали прозорими метеликами. Когось він губив у закапелках пам'яті, когось відпускав на волю, когось тримав біля себе. Їм було так добре. Час від часу з'являлися книги припадали порохом у книгарнях, але це було вже не так і важливо. Книга тільки тимчасовий прихисток для вірша. Здивувався, коли побачив у Терези свою книгу в руках. Розпитав офіціянку, хто це така, та сказала, що просто відвідувачка. Час від часу заходить, не щось перечікує, читає вірші. «Може, когось чекає?» – засумнівався Сергій у формулюванні дівчини. Ні, перечікує. Чекають не так. Якщо так, то вірші для Терези існують лише, аби вбити час, так підсумував для себе Сергій. Теж непогане застосування його поезіям. Хай там як, але вона знайшла його книгу в книгарні з-поміж десятків інших. Саме його. А він знайшов її. І що ж він таке верзе? Геть романтику? Не зараз. Намагався нагнати думки про Терезу. Йому це майже вдалося. Тільки той спогад про легенький дотик ніяк не хотів минати. Ще раз перечитав кав'ярну смс від неї, швидко відклав телефон і взявся врешті до роботи. «Тримай, простягаєш мені яблуко». «Так неправильно, – сміюся, – це я повинна робити, а не ти». «Це ж не просте яблуко. Якщо в тебе є такі, то з радістю візьму». «Які це такі?» «Особливі? І з пам'яттю?» «З чим?» Яка в яблук пам'ять? Вони не можуть нічого знати чи пам'ятати. Вони яблука. То що? Дерева, на яких вони з'являються, пам'ятають і знають. І що ж пам'ятає дерево, яке було батьківщиною цього яблука, намагаюся бути серйозною? Це яблуко з яблуні мого дитинства. Ой, що? Нічого, просто ніколи не думала, що ти міг бути дитиною. Був, чого ж ні? Не знаю. А яким ти був? до тебе. Звичайним пригортав і шукав заблуканий вчорашній вітер у моєму волосі. Ні, ти не міг бути звичайним, бо це ти. І що, що я дивився мені у вічі, а я бачила не дорослого чоловіка, а маленького хлопчика. І те, дивлюся на яблуко і розумію, що не знаю, що з ним робити. З'їсти? Але тепер це, як їсти твоє дитинство. То, напевно, трохи неправильно». «Ти, мабуть, була найпрекраснішою дівчинкою у світі». «Ні, просто була собі дівчинкою і усе. Майже так, як ти був хлопчиком». «Маєш світлини?» «Ні, тут немає, У батьків лишилися». «А я ж...» «Ти далі з ними не спілкуєшся?» «Твій погляд суворіше». «Ні, не спілкуюся». «Так не можна. Що у вас сталося? Можеш урешті пояснити?» «Я так нічого тобі і не сказала тоді. Ну як пояснювати оте все?» І що вибрала я тебе, і що це недобре, бо мала вибрати їх, бо так було би правильно і мудро. Наважуюся, кусаю твоє яблуко, солодке, простягаю тобі, так і їмо, одне на двох. Нехай хоч щось буде на двох, рідне, наше. Маруся Маруся дивилася, як Ілля порається на подвір'ї. І як-то в нього все так вправно вдається, однією рукою аж соромно стало за такі думки. Як вона може так? Їй дуже хотілося знати про війну, але не таку, як у телевізорі, а справжню. Один раз наважилася спитати. «Тобі того треба?» – обірвав її. «Нема там ніякої романтики». Просила показати картини, відмовився. Не хотів говорити з нею взагалі. Чи то вона не знала, як з ним розмовляти – перевірила пошту, ура, є. Гачкувати – це, якщо чесно, було єдине, що вона вміла робити. Роби те, що виходить у тебе найкраще, порадила Тереза. Так хіба ж це робота, заперечила Маруся. Спробуй, тобі ж не роботу кажуть робити, а те, що найкраще виходить. Сплила кількох ангеликів, виставила на продаж, пішли, потім шалі, ковтинки, не дуже багато, але… Маруся сідала в крісло-гойдалку перед телевізором і плела. Це заспокоювало і врівноважувало. Правда, Тереза бурчала, що краще б та аудіокниги слухала, але це справа смаку. Маруся дивилася англійські детективи та мелодрами і плела. Іноді їй видавалося, що плетіння чимось нагадує процес народження, чи ще навіть глибше.